Loptom u mikrofon. Loptom u mikrofon! A obično kada prođe ponoć, kada krene naš ponedjeljak, to je obično znak da je pred vama i emisija Loptom u mikrofon. Vičara se naravno bavimo svim mogućim sportovima koje možete se sjetiti, naravno pogotovo onima koji se tiču ovog riječkog područja, onim klubovima koji su nastupali ovoga vikenda. Naravno krenut ćemo sa nogometom, najvažnijom sportom stvari na svijetu, kako mnogi kažu, nogometaši rijeke u 12. kolu domaćeg prvenstva. Gostovali su u Puli kod Istra 1.9.6.1 i nisu se baš najbolje proveli. Izgubili su nula. jednak domaćina bio je... Puclin koji je zabio pogodak u 17. minuti, no ono što je zapravo najviše obelježilo taj susret je festival promrašana gometaša rijeke. U čemu je prednačio Marijo Gavranović koji je imao nekoliko jako, jako kvalitetnih prilika, ali nije uspio doći do pogodka i rijeka je tako doživljan, neugodan i neočekivani poraz u poli koji sigurno je mogao biti i gore naravi da je Dinamo pobjedio Osijek, ali putući da je Dinamo s Osijekom odigrao 1-1 tako sa ta prednost od 5 bodova dinama nije baš toliko kritična koliko je bila da je eventualno Zagrebači klub otišao na 7 bodova prednosti. Mi ćemo čuti prije nešto nastavimo i što su nakon utakmice rekli treneri Darko Rajć, Sudar i Matijaš Kek. Što utakmice, moram prvo čistati mojim dečkima stvarno oni se kako kažu, bazili na glavu Mislim moram biti realan reći da smo imali danas sreće, ali gledajte u mnogome tu nekada i da moraš isprovocirati tu sreću. Mi smo znali kroz odan, da ćemo mi sigurno imati možda jednu, dvije situacije, da možda poentiramo, uspjeli smo i znali smo da nam Goma mora biti na vrhunskom izdanju da, da uzmemo nešto danas. Hvala Bogu da smo napravili to što smo napravili. Nadam se da će možda ova pobjeda malo probuditi ljude oko kluba, znači ja mislim na ljude u gradu i dalje da se možda ovaj klub pokuša spasiti jer mi smo stvarno u jednoj, mislim, realu, moram reći jako nezajednoj situaciji i bojim se šta bi se sve moglo desiti s ovim klubom i mislim, ja sam dečkom objasnio da nas prije utakmice kroz ovaj tjedan kroz pripremu da jedino moramo mi vaditi sad smo sami ovdje, nema nikoga u klubu da pokušamo izvući maksimalno da, da još dok smo živi možda se neko i razmisli da možda nešto uloži u ovaj klubu i jednostavno situacija je taka kakva je i jednostavno drugog iz Čestitke Istri. Nažalost se i u to događaju takve utakmice da su, su tu premoć, šanse ne dobiješ ni bod i jednostavno u ovakvim utakmicama sa kvalitetom koji imamo moraš realizirati to što se ti što se ti dogodi tako da bilo bi sada nekorektno do dopovide Istre izdvajati možda neke odluke koje su kakve jesu, jesu, neka se pogleda, neka se to vidi. Igračima na kraju ne ništa puno zamerit, Uložili su silan, silnu energiju, silan truh, vidjeli su sve te šanse i tako to zna biti u nogometri. Jedan udarac i izgubiš utakmicu. Da, rijeka je upravo iz tog jednog udarca koji je imala Istra izgubila utakmicu, a bili nemaju puno vremena za tugovanje jer već u četvrtak u trećem kolu Europa lige gostuju kod Pečke Austrije da bi onda u nedjelju na Rujevici u derbiju kola dočekali Osijek. Prelazimo na košarku. Košarkaši Škrljeva u petak su u drugom kolu premjer lige gostovali na baldekinu kod Šibenika i izgubili nakon čak tri produžetka sa 103-101 u vrlo, vrlo neizvjesnom susretu. Tako su Škrljeljani nakon pobjede u prvome kolu doživeli prvi i porast i sa omjerom 1.1 ulaze u treće kolo kada na, kada na Mavrinjce iduće vikend, idući vikend stiže Osijek. U rukometnom svijetu zameti u četvrtom kolu premjer lige Postovao kod poreća i poraženje sa je sa 27.18 18 To je zamećan ima treći porazu prva 4 kola, pa su tako pali na zadnju poziciju. U Ligi iduće kolo doma dočekuju sesvete. Potest jedna. Potest jedna pripada sjanom švitarskom tenisaču Rodgeru Federeru, koji je u Šangaju došao do svoje 94. titule u karijeri. U finalu je sa 6-4 i 6-3 slavio protiv Rafaela Nadala. Potest jedna. A za kraj, kad smo već kod tenisa iz Šangaja, možemo reći da je Marin Čilić, naš najbolji tenisač igrao polufinale gdje je upravo izgubio od Rafaela Nadala, ali ono što je sigurno zadovoljavajuće za njega je to da će sutra po prvi puta u svojoj karijeri biti četvrti tenisač svijeta, pa ovim putem čestamo Čiliću, što je evo nakon dugo, dugo vremena imamo broj 4 kada je u pitanju naš hrvatski tenis. S tim vijestima iz tenisa lagano i zaključujemo večerašnju emisiju Loptom u mikrofon. Sa vam u studiju, odnosno u ovoj emisiji, bio Ivan Ribarić. Loptom u mikrofon. Loptom u mikrofon!